Mila behatzire hunde behorek urtean izan zen azken kabalgada da tobera urruin Aurten berriz, emanen da, berreun jende inguru lanaren izan dire joetake, kabalgada edo urruinarek ditzen dioten zintzar prestatzen. Arropak egiten, toberak idazten, kantak moldatzen musikak sortzen eta dantzariek usatzen. Zelin dipegu da, dansa arduraduna beste hainbat lanen artean. Bebe duela urte bat erdi, harri girela or... ...dantzak lan zen. Elkartzen gira asteroa, astelenetan. Uh, zakit, iroro uh, gehita amah bat dantzari badira. denako ...ukunajak. Uh, Eta, orra... Uh, istira... Batzuz sakitena, best batzuk eztekiztene? Hori da, ez dira dantzari profesionalak edo... E, Baitzeketan, okuñakak eta... Oja? Zer danza egin dituzua? Mutxikoak horrekos ditugu? Bait, mutxiko bat egin, egin dugu, Espres, okuñakak daituko bena. Patrik Lajalde idatzrik. Gero kadri bat, begri bat ere. Odan, musika, fred dituzik du uh, musika idatzi, tanik bukatzak uh, edo koreografia. Eta gero, be lapordiko dantzak, eh, betikoak, makil berri, kaskajotak, mazurka, balsar, fandangoa. Badira, coreografia berriek urraz berriek badira, sarkuntzak? Bai. bai, bai, bai. kadria eta mutxikoak. Aztapretin ez zelut ez berri egin edo hori bol atorek daig berri egiteko? Ze dantza mailan edo... Eh, Baina... No? Beresiki uh, kadriaren zat, nahi noen uh, bat, uh, emango bat. Zita badugu, badabeti, kusen dugu beti uh, urbelt, uh, uh, urbeltzena edo garazikoa edo lekornekoa edo zer gaitzik ez, hor uh, uh, guretzat gure bat uh, idatzi. Eh, Nola pasatu da, dantzariekin, perrepiken eh, kontua, urratsak, Fe, uh, gi, uh, ...giro uh, bizike hona, uh, gero uh, bon, eh, zaila izan da batzutan ere, niretzat eta baakit ere danzerien zat... Eh. Uh, ...bainan uh, giro honean eh, eta ni bizike konten naiz eh, proiektu uh, hogekenean. Ze erropak er, eta dena berriak dira nola nundik hartu ditu zuen, nunda zuen? Turia. Bola, por di quoi? Ke beti uh, uh, kaskarotenak o uh, uh, uh, izanen dira, me bon, uh, gu, uh, gureak egin ditugu eta erikoientsatere uh, berriak egin ditugu baina beti eh uh, uh, emengo uh, espiritualekin, uh, oha eta gero pertsu nahiak ebe dira besta behiko pertsu nahiak, orduan hori ez dugu hunkitu. Baina tradizionala da? Ba. Bai. Dantzarekin matera, kantuak ere toki berezia ukandu Urruineko kabalgadan. Kantuen erre artean mikroa luzatu diego bi kantareri eta urroinean izan gertakari bat aipatzen dela kantu baten ere aitortu dalkute. Eta gehiena loturaduna duna da Santa hori, kanta hori. Ze kontatzen du, kanta horrek, ze zen de historiak? Kanta e, e hori, izan da doela hantzu gugoi izan e da hemen uh, proiektu bat uh, bururaino ere amana. Uh, eta zen urgunako uh, to, toki zabal bat eana ezartzia es, lo, lore, lore toki bat. Mm. Eta parka bezalako bat eta sartzea zen patua. Eta frogatua izan zen orduan eta frogagusiak agertzen zuten hori etzela e, et, kanori etzela posilie onbertze diru gaztatea projekto horretan nola betiko be, be urunare berko zuetela paratu pa atu. Pa atu. eta paratu. Eta ala ere orduan, orduan pugu zen Hauzapesa, Eta ala ere egin zuten. Parkori. Eta egerozik agertu da, Egia zela egin behar, Eta egun artan, Xalatu behar dugu Kanta horren historioan kontatzen da baita ere hemen ez, kontatzen da baita ere. Hori kabarka den, mazumen, Aiz-Altapor, Gira Sokziro Amar kantariak horiek zure zure zuwoien eh sweet cantawer deneng esautzen dituzten edo osunte berria dira aparte aparte iru hertxo santa flor etine diren hiru pertxo horiek berriak eta hori horiek berriak dira e, berdez cantak da ezakusten No las suinis zure cena nona. No? Josu, iba lonsa. Iba lonsa de suña? Ni Jakas, Etxeveria. Aitunaiz uh, ama bostuhti estigo tal le. Gernoa, ah, yani sala. Ta bai Josu mere menor baita. A Josu fama baita. dena den ongi pasatzen da, esperientzia eh? no. lehen di no. sola uroni itendala herritarrekin eta Nasmas biskat, ongi pasatzen da, ez? Experientzia, brita. Biziki jungeiola talde musika taldea uh, biziki biziki onara. Biziki biziki ola, neka uh, acematendu de ocendutelaia uh, ematenbula, akerida posa, posa badutelaia eiekere e, e, ematen eta pretsi eta berteerira pasatzen duti hori posa mit. Ah, Tageroa danzarita te de... Poki guztatik etortzen diren dantzari guztiak, eta ematen du uh, pozaan dira. Hilea bete eskaz falta uh, ba, ba. ba, ba, oh, ba, da, erakusteko, prez izte? Ba eguk egin baina bost urteaz, bost ila bete, eta ilu kantu bakarik die, eta buetako bon, eh, ba. erraxalizaren da, ba. da. Musikaria hori da, guk ere badugu esperiantzia asko da. Usatu azizte gainek, kantuan da. Lord, Lord. eta toberaren arloan herriko afera landuko dira adibideoat emaitearen pulu hau zabez izan dagoaren garaikos gai sonbait. Joseba aurken eta jegar urrutiek idatzi dute testuaren zatia handi bat eta pantzo erigarek gure egin ditu moldaketak gaien autaketak nola egiten den esplikatu dauku Joseba aurken erenak er E, aipatu dituzte holako gaiak, ezta? Hemen hola, ez dakit, hobeda da, ez aipatzea guen, baina de, Eta orduan dira betiko gaiak, hori bai, doteriziaz eta humorez tratatuak ez dutuzte inor mintzeko modukoa izango denik eta inor minduko denik Herriko txekoak ere ez? Ez ez, herriko txekin e, egiten dugun aipuak, ez dira oraingoak, eh, baizik eta pulu zen garaietakoak Orduan ez dut uste, inorra, eminduko denik. E, batez ere, zuberaz, e, tekstuaren koordinazioaz da, talde txoa eta izan zizte. Nolakoa izan da, miskakero, hau e, jenderi, pasatzea, tekstua, beste, aktoreri eta beste, ikaste prozesua. E, bai, hori da zaiena eta horretan ari gira buru belarri zerturik, eh? baina hor egiten duguna da, egin izan duguna, Ba, astero repika bat eta pizki pizkanaka pizka lan eta ari gira horretan, buruz ikaste hori izaten da zaiena. Hor hilabetezka asfalta da? Eta ordurako ikasiko dugu, noski, ikasiko dute, ez baina gor barruan, eh? Ongi etorriak zaizte Uruñako zintza hau Ongi etorri beroa Uruñarei eta Euskal Herriko beste Besterietatik etorriak zaizten guztieri! Eh, Ni di? Sigi, sigi, sigi, beti sigi. Xuxen jaun judian hauzue! Eskuinean jarririk emean, hiperbelt jaun usiera. Uh! Eta ezkerrean dena beti alde jaunago kata. Laster gastapena yeah. emanen jogu hauziari, baina azia intzin, epaituko ditugun gaiak ekarri nahi dizkizu egugu gogora. Lehenik Urruina eta Euskal Herri osoa zeharkatuz egin nahi duten Habeadura hondiko treinaren afera izanen da! Bi garenik Euskarak urruñan izan duen gibelatzea eta gauzko egoera, eta... Euskara, hazea afera, eta zer gatik ez arabiera? Jaun uxira! Nim intzatzen aizenbitaktea mire hitza ez moztea galdatzen dizu tontoik! Zehileza lan, orain gaiak aurkezten! Zerraitenari nintzen, ha bai, eta irugarenik... Urruñan izan diren, historioi bai. Laugarren gehtaldian, gure debil, deliberuen berri emanen dizue. Besterik gabe, atxalde hondez iratzen dizuegu hemen gurekin bildu zaizten guzieri. Atxalde goxo bat pasadezakun elgarrekin, eta argia okandezakun, delibero onak hartzeko. Arra zoin zu, jaun judea, jenkuak argia eman daukun, De libro susen bat arteko tenoria. Uguiarek jadanik honeta del berro chaga kartobaituste. Zitila no mira? Gerax Orutiak kabalgadren arduren agusia du eta errepikaren tartetxu batean mintzatu gira berarekin azken errepiketan dirilea errandu. Bai, Bukaeran aliatzen gira, eduri luke ongi dela, gutxi gora bera abizten dena, beti badira gauzak antolatu behar dirinak, baina bon, bon martxan da prest izanen gira ekainaren zazbirako eta amosterako. E, badu antxu bi urte hasi garela errepikak egiten, eta Hizton lan da, lemixik kontaktuak egiten, eh, nor naizuen parte hartu horiek denak, eta gero errepikak erganezak urte bat erdi, bat irela. Bai, naizuten guztiek etorri dira, parte hartzea, eta hau karrikan e, galdetzen balin mauzu, ikusi gauzu, jendia badaki badela, eta oso pozik dira zen, azken eman izan zen daik hemen urguniaan, mila behatziun eta berroita zazpian izan zen, eta hori gelditzen dira lekuko zomatzuk, Eta orduan haiekin eta hitz egin nuen eta ikusi nuen eta bai bai horretzen zirar eta biziki ipozik dira gaur egun guk ere begitz hori ematea. A, gaiak ez dira behinera aipatzen haintzinetik horiek da urgunako historioa izan batzuk eta horrok horrean euskalegi historioa izan batzuk ez da olako zera. Main, ez da erran ez da sekretua delako da publikoari eskaintzeko dieretuki eta haintzinetik ez badakiko hobe. Surprisa gisa. Horotara, uh, egun eta begoetan baktaide. Uh, uh, kasik denak uguñagak, edo bezalaz, uguñagak ez direnak, uh, uguñan talde batean uh, ari dira. Beraz, hemengoak uh, denak, uh, eta bizik interesanta da hori, eta harremanetan uh, sartzeko, eta ez denak uh, elkar ezagutzen, baina hor bai, lan erri esker eta uh, horiek, tobera horiek edo zintzarotxak gugitza agutatu dugu, horiek, uh, horie esker, bildu gira eta biziki gira pasten da, momentuan bintzat eta pentsatzen dut, ala segituko duela ere. Sí.